היפופוטם! כשאני מתקלקת, מתפלת לי את הרגל, לוחץ את ידיים, מתפלת לי את השיניים, תלי דלה לילי, תלי דלה על... דני! דני! בא כבר, דני! מה קרה אימא? בא מה? כבר, מתוקסביי להקבות, דני, מה קורה לכם? תשמע מה רוצה? רגע, אני הולך את רגל השכנים, תשמור את הדבר הבית! טוב, בסדר. אתה יכול לראות טלוויזיה ולעשות כל מיני דברים, רק אל תיכנס למרתף. אתה שומע? <עד> אל תיכנס למרתף. שלום. מפחיד פה, איזה מוזיקה מה זה, אני נעול? מה, איפה אני? מה? דני... מי זה? דני, אני כנראה אבא שלך, תן לי לראות אותך, בן אבל אבא, אתה נעלמת לפני שנים כן, אמא שלך אמרה לי להיכנס למרתף ולא אמרה לצאת נדמה לי שהיא פשוט שכחה אבא, בוא תצא איתי החוצה! לא, זה כבר אבוד בשבילי. אבא, בוא, בוא, תבוא איתי, תראה את העולם שבחוץ. בוא איתי. בני, ספר לי על העולם החדש שבחוץ. או, כל היום אימא במקלחת. מה מצחיק? פעם הייתי צריך להתחנן שהיא תתרחץ. מה עם דאלאס? זה נגמר מזמן הסדרה. גם לא הולכים עם נעלי אולסטאר יותר. אף אחד. טוב, מזמן לא ראיתי טלוויזיה. בני. הפעם האחרונה כשראיתי זה היה בבין הכיסאות, איך שצריך לחתוך מנגו, ריבועים ריבועים, מה עוד חדש? החליפו את כל הכסף, את כל השטרות, החליפו, גם הגיעו המון רוסים לארץ, אבל, אבל הם בסדר סך הכל, הם לא... מה עם השיר אמצע, עדיין אותו דבר? המנגינה אותו דבר, אבל עכשיו יש משפט חכם שהמאזינים אשרים, בטלם מסר. מה, כבר אין לך משירים? לא, גם אני שלחתי משפט חכם, אבל הם בדרך כלל לא מעלים ילדים קטנים. אתה עולה למעלה עכשיו? Okay.